Uvaženi gledalci, u nastavku Ramazanskog programa regionalna radio televizije Novi Pazar razgovaramo sa našim uvaženim gostom, profesorom Elvedinom Pezićem, koji je, ako ste bili u Kulturnom centru, održao prigodno predavanje na temu Ramazana, na temu o kojoj ćemo i sada govoriti. Profesore Peziću, eselamu alaikum, dobrodošli. Olaikum, selamu alaikum, bolje vas našli. Na izmakvu smo ovog mubarek meseca pomalo i tužni, ali obzirom na, na svesnosti i badeta koje smo, nadam, se svi mi činili, e, eto, i, i satisfakcije. E, recite nam šta su posebnosti Mubarak meseca, kako ih iskoristiti, šta raditi da bi postigli e, zadovoljstvo kod Allaha Đelešanuhu, kako se sloboditi grijeha, jer Mubarak mesec Ramazan je fantastična prilika za sve to. Kako se okanuti e, onih velikih grijeha, kako zaslužiti milost Uh, Allah'a jala šan. Buyruk. Elhamdulillahi rabbil alemin. Vussalatu wassalamu ala aşrafil anbiya i valmursalin. Nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yevmi ddini. Thumma emma ba'd. Do istasvaka zahvala pripadu zvišnum allahu subhanahu wa ta'ala. Salavat mir i selam neka suna. Allahub milanika Muhammed aleyhi salatu wassalam njegovu porod, sučasni ashave i sve oni koji slijedi na putu istine do sudnjega dana. Mjesec Ramazan sigurno je mjesec koji je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala odlikovao mnogim odlikama u odnosu na drugi mjeseci. Jedna od tih odlika jeste svakako i činjenica koja je potvrđena od strani Božih poslanika, alaihi salatu wa salamu i rodostinom hadisima, da kada nastupi prva noć mjeseca Ramazana, Otvori se vrata dženneta, zatvori se vrata džehennema, a šeitani bivaju povezani u lance. I zaista, cijelini gledatelji, kada bi razmislili o ovom hadisu, vidjeli bi njegovu istintus na svakom koraku. Pa ćemo vidjeti da velik broj ljudi tokom cijele godine možda nije spreman da uđe u džamiju, ali kada nastupi ovaj blagoslovljeni mjesec Ramazan, ljudi su spremni da uđu u Allahovu kuću, u Allahovu džamiju. Također, možda ćemo vidjeti neke od žena koje tokom cijele godine možda nisu smogle snage da pokriju mahramu, ali kada nastupi mjesec Ramazan, iz spomenutog razloga, zato što su šetani, sputani u lance, vidjet ćemo velik broj naših sestara kako smognu snage, kako se lijepo pokriju i kao takve, kao muslimanke, odleze u džamiju da bi klanjale da li teravih namaz, da li noćni namaz ili neki drugi od namaza. Svakako, ovo je jedna velika prilika kada već nema šeitana, a znamo da je šeitan najveći čovjekov neprijatelj i njegov glavni cilj jeste da čovjek završi u džahennemu, da nas Allah dželšanu sačuva džahennemske patnje. Ovo je velika prilika da čovjek okrene novu stranicu u svom životu, jer činjenica je da svi mi, bez obzira, neko manji, neko više, ali svi mi imamo grijeha. I to je potvrđeno u jirodostojnim hadijsima. Allahu poslanik, alih salatu wa selam za sebe, kao najčasniji insan koji je kročio zemljom, kaže O ljudi, kajte se Allahu subhanu wa ta'ala, doista se ja u toku jednog dana istotinu puta pokajem uz višnjom Allahu subhanu wa ta'ala. U drugom također u Hadisu nam je rekao Svi sinovi Adimovi, svi njegovi potomci griješi, ali su najbolji oni koji se kaju. Zato ovaj mjesec trebalo bi iskoristiti da okrenimo novu stranicu u našem životu. Ovdje želim da napomenim jednu, po mojom mišljenju skromnom, veoma bitnu činjenicu, a to je da ljudi u pogledu pokajanja, povratka Allahu Tebarku Vata'ala, mogu da se podijeli u dvi kategorije. Prva kategorija ljudi jesu oni ljudi koji, hajda kažemo, u jednom žargonu koji su praktičari vjeri. Možda klanjaju pet vakata namaza, možda su bili na hađu, kada je u pitanju žena, možda ta žena već nosi mahramu. I to je bio razlog da ti ljudi pomisle o sebi kako ne imaju zbog čega da se kaju. Imamo drugu kategoriju ljudi, a to su ljudi koji su ogrješili, u Znači oni su ogrjezili u Do te mjere da kažu mi smo sve probali što je bilo zabranjeno. Za nas nema nadi. Ako uzmimo pažljivo Kur'an čitati, a što je svakako potrebno za svakog muslimana, naroštu u Ramazanu, da se družimo sa Kur'anom i da razmišljamo o njegovim porukama. Vidjet da Kur'an jasno odgovara na obje ove kategorije. Prva kategorija onih ljudi, hajde da kažemo, njih nazvati oni koji su malo umišljeni. Zbog određenih ibadijeta koji čini, oni smatraju dos, da su dostigli savršenstvo. Za njih kaže uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala, وَتُوبُوا إِلَى Allahi, جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ I svi Allahu pokajte. Poslušajte samo, cilni slušatelji, ovaj izraz. I Allahu pokajte, o mu'mini. Ne kaže uzvišeni Allah o griješnici, o alkoholičari, o bludničari, o mu'mini. Svi se Allahu pokajte o mu'mini da biste postigli ono što želite. Ovaj ajet jasan je dokaz da svi mi bez obzira kojim načinom života živjeli treba da se kajemo uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Ako želimo uspjeh jer ovaj ajet se završava riječima Ako želite da uspijete onda se svi pokajte o mu'mini. Tako da smo završili sa jednom skupinom ljudi, a to su oni koji praktikuju vjeru svimi mi imamo grijeha i svi se trebamo kajati. Imamo ovu drugu kategoriju ljudi, a to su ljudi koji su ogrezili u i činili su u svome životu mnogo toga. Možda su ostavljali namaz, možda su izbjegavali zekijat, možda su hrali, možda su činili, možda su činili, mnogo toga bi se moglo nabrojati. Znajte, cinna majko i poštovani brate, da ne postoji grijeh koji uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala neće oprostiti ako se insan istinski pokaji. Kaže uzvišeni Allah te bareke ve odgovarajući to iskupeni ljudi: "Kun ya ibadiy al-ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allahu O robovi moji, poslušajte samo ovaj način kako se uzviše ni Allah s.w. obraća ljudima pa kaže, reci, o robovi moji koji ste se ogriješili prema sebi, koji ste počinili kakav veliki grijeh, nemojte gubiti nadu u Allahu milost. Musliman ne smije gubiti nadu Allahu milost. I kako završe ovaj kuranski ajet Doista će Allah oprostiti sve grijeh bez obzira šta čovjek radi u svome životu, vrata pokajanja kod uzvišnjog Allaha subhanahu wa ta'ala su otvorena. I ne samo da su otvorena. Pogledajte samo Allahovu milost prema njegovim robovima. Do te mjere da su vrata pokajanja otvorena 24 sata. Mi rođenoj majici ne možemo otići 24 sata kada god želimo. Nekada je ona u gostima, nekada je možda otišla negdje svojim poslom, a nekada se možda i odmara. Uzvišenom Gospodaru možemo otići i pokucati 24 sata. Allahu poslanik Ali sada tu ve kaže: Doista Uzvišeni Allah drži ispruženu svoju ruku tokom cijele noći da bi prihvatio pokajanje onih koji su griješili danju. A danju drži pruženu svoju ruku da bi prihvatio pokajanja onih koji se onih koji su griješili noću. Zato braću moja draga i cini sestre, ovaj mjesec mjesec Ramazan da iskoristimo i da okrenemo novu stranicu u našem životu. Poslušajte samo kratko o kakvim stvarima se radi. Prva stvar, čovjek nakon što je možda i radio nešto što je bilo zabranjeno i što je zabranjeno, vraćanjem Allahu Subhanehu wa ta'ala potpada po skupinu ljudi koji Allah voli. Zamislite, braćo moja draga, što znači biti u skupini ljudi koji Allah voli? kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al doista Allah voli one koji se kaju zamislite kada bi neki dunjalučki uglednik kažeo ko uradi to djelo ja ću ga voljeti kako bi se mi natjecali da budimo u skupini ljudi koji će voliti taj neki uglednik pa kako onda kada je u pitanju uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala s druge strane onaj ko se pokaje uzvišenom Allahu Allah Đelešanu je obećao da će oprostiti grijehe onima koji se pokaju. Pa kažemo, oni koji se pokaju Allahu za grijehe koji su činili uzvišeni Allah i voli. A dujuće su možda bili u jarku i bili su prokleti, A danas ih Allah voli. A blago se onome koga Allah zavoli. S druge strane, Allah je obećao da će oprostiti grijehe. I treća, najbitnija stvar, da uzvišeni Allah i svoje milosti u suri Al-Furqan, u 70. ajetu. Ne samo da će oprostiti grijeh onima koji se istinski pokaju, već če njihove grijehe zamijeniti u dobra djela. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala illa mentabe, wa amene, wa amila amelan salihan, fe ulaike yubeddilu Allahu seji atim hasenat wa kan Allahu gafura rahima. Govoreći određenim grijezima, kaže uzvišeni Allah osim onih koji se pokaju i vjeruju, i čine dobra dijela, Allah će njihove loše postupke na sudnjem danu promijenuti u dobra dijela. Zato, braćo moja draga, kako čovjek može odoliti da u svom životu ne ispuni ove ovaj spomenute tri stvari? Svakako, ja znam da nije lako. Čovjek možda 10, 20 ili više godina u društvu je bio prepoznatljiv po određenom pitanju. Možda je bio alkoholičar, možda je bio prevarant, Kada je u pitanju žena, možda je bila otkrivena. Sutra treba izići na ulicu u jednom drugom obliku. Žena pod mahramom. Čovjek ostavio alkohol. Počeo redovno klanjati. Nije lako. Svakako da nije lako. Zato, evo nekoliko savjeta kako da čovjek savlada te stvari. Prvo obraćamo, moja draga i ciljni sestri, čovjek treba da zna vrijednost koju smo, govo, koju smo spomenuli o pokajanju. S druge strane, mora da znamo Ako budemo razmišljali tom logikom, nikada nećemo ostaviti spomenu te loše navike i spomenute poroke. Zato mora biti dan kada ćemo reći od danas. S druge strane, ti ljudi, hajde da kažemo, čiji hatur smo tražili i njihovo zadovoljstvo izbog njih nismo htjeli da se popravimo, ti ljudi sutra, kada umremo, ostavit nas same u kaburu. Odmasu su nas zaboravili. Niko od njih neće se nama leći u kabur. S druge strane kada budemo na sudnjem danu sviće od nas povlačiti. Kaže Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: "Yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abeehi wa sahibatihi wa baneehi. Li kulli mri'in minhum yawma idhin sha'nu yubni." Govoriču sudnjem danu kaže Uzvišeni Allah, tog dana čoviće povlačiti od brata svoga, od žene svoje, od djece svoje od oca svoga i od majke svoje. Od pet najbližih kategorija čovjek će bježati i oni će bježati od njega. Pazar oni ljudi koji nas okružuju zaslužuju da zbog njih ostanemo u nepokornosti uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato, obraćo moje drage i sestre, učinimo ovaj mjesec, mjesec Ramazana, mjesec u kojem ćemo okrenuti novu bijelu stranicu u našem životu. Jer svako od nas, znajte, ima svoj životni defter. Meleki pored nas zapisuju. Allah uposlanik alaihi salatu wasalam kaže doći će se na sudnji dan i čovjeku će se donijeti 99 registara. Dužina jednog registra je dužina pogleda. To su zapisana naša dijela. Zato, braćo moja draga i cilin sestre, prije nego što dođe taj dan odlučimo da okrinimo novu i bijelu stranicu u našem životu. <clears throat> Svakako, Ovdje treba napomenuti jednu veoma bitnu stvar, a to je da se nerijetko dešava da ljudi odgađaju pokajanje da i imaju zato dva izgovora. Jedan je izgovor, stidim se ljudi, a to mi smo govorili. I drugi izgovor je, pokajaću se ja kada ostari. Ovo je jedna jeftina šeitanova zamka u koju se nažalost upecao velik broj ljudi. Braću moja draga i ciljne sestre, ko nam garantuje da ćemo doživjeti poznu starost. Ko nam garantujemo da, da ćemo doživjeti sutrašnji dan? Zato odnočas obećajmo sebi da ćemo ukrenuti svoj život, da ćemo ostaviti ono što je loše u našim životu, da ćemo obnoviti ugovor sa našim gospodarom, jer Boži poslanik, alaih salatu wa salam, nam kaže pokajanje, Allah subhanu wa ta'ala se prima sve osim u dva slučaja. Kada sunce iziđe sa zapada, I muslimani vjerujemo da će sunce jednog dana izići sa zapada. I tada će svi ljudi kazati mi sada vjerujemo. Ali tada će biti vrata pokajanja zatvorena. I druga situacija kada duša dođe u Grkljan. Nemoj da čekamo ove dvije situacije dok smo živi, dok smo zdravi. U ovom mjesecu u kojem su šetani sputani odlučimo da se pokajimo da se pokajimo uzvišnom Allahu na način da ćemo ostaviti ono što smo činili, a što nije dobro i da se čvrsto odlučimo da se više nikada nećemo vratiti tom gdjehu svakako duboko se kajući u našem srcu da ono što smo činili svakako nije bilo dobro ja molim uzvišenog Allaha wa na kraju ovog našeg druženja da otvori naša srca ka pokajanju molim Allaha da ukabuli naše ibadete molim ga wa da nas učini od onih ljudi koji se neće stidjeti nikoga niti će se bojati nečijeg prijekora na putu postizanja negog zadovoljstva i na kraju subhanaka allahumma wa bihamdike ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaiku profesore peziću hvalavam na ovom razgovoru u ramazanskom programu regionalne televizije hvala vam na dimi mo putama i paru ja se takođe zahvaljujem vama i vama na čas da budem vaš gost hvalan puno hvala vama i hvala nevladinoj organizaciji put sredine čiste gost bili na na pre neki dan održanom događaju u kulturnom centru u novom pazaru Također ja se pridružujem vašim zahvalama. Hvala im. Ulaženi gledoci, ostanite uz nas, a naš gost bio je ulaženi profesor Elvedin Efendija Pezić i čuli ste e, o čemu smo razgovarali. Ostanite i dalje uz naš program.